وَمَا يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَنَ عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ Saudara-saudara penerbine, Ossamahadiyah Syahrudin, Ikhwati billah, para pendengar yang dimulikan aslihan, kita sedang bincangkan ayat yang ke 1 hingga selanjutnya daripada surat Taha, iaitu fiman Allah subhanahu wa ta'ala أَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ رَبِلِي مَحَشَرْتَنِي أ Katakan, "Kekalikah atas ayat-ayat kita, dan kita lupa? Kekalikah hari ini, dan kita lupa?" Dan aku telah mengumpulkan kalian Padahal dahulu aku memerintahkan kalian. Allah menjawab, demikianlah dahulu terhadap kamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitulah pula pada hari kamu diabaikan. Demikianlah tafsiran atau terjemahannya sebelah Sahih Tafsir Ibn Kathir. Tentulah sebutan bahasa punya perbezaan dengan yang ditontam ini." sama ada terjemahan Qurannya ataupun tafsiran daripada tafsiran-tafsiran lain walaupun pun tafsir ringkas ini antara tafsir yang terbaik untuk kita miliki kerana dalam penerangannya cukup menarik penyelasannya pun ringkas, pindik dan tepat tuan yang dimuliakan Allah sekalian untuk mudah untuk kita memahami. Jadi ayat yang ke-104 yang lalu telah kita selaraskan dengan ayat yang ke-7 daripada surah Al-Isra di atas konsep yang telah kita pelajari, Quran ni mempunyai kesalingan, Pen... satu ayat menjelaskan yang lain dan ini merupakan tafsiran yang terbaik. Satu ayat menerangkan yang lain. Jadi ayat ke-97 surah Isra menjelaskan apa yang terdapat dalam ayat 125, saling mengukuhkan satu sama lain. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umya wabkama wa summa ma'wahum ma ma ma ma ma ma ma ma jahannam. Kami akan kumpulkan golongan yang kafir ini yang ingkar bagi kami pada hari kiamat dengan wajah yang tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kerja mereka adalah neraka jahannam Kerana itu seorang yang kafir ini akhirat akan bertanya kepada Allah SWT Qal rabbi limah hashartani wa qad kuntu basira. Ya Allah mengapa engkau menghimpungkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat? Maksudnya di dunia dahulu aku melihat. Lihat di sini dimasukkan bukan saja melihat bahkan dilihat orang, terpandang, pangkat aku, title aku, keberadaan aku, harta aku, segala-serbanya menyebabkan orang melihat aku dengan penuh ta'zim, penuh penghormatan. Jadi perkataan maksud iznin di tuan-tuan yang mulia sekalian, ha, maksud buta di sini, kata Imam Jaziri yang tafsirnya Zaid bin Nasir, ada beberapa maksud. Yang pertama a'mal basar. Mata memang benar-benar buta dan ini merupakan salah satu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila dia keluar daripada kubur, keluar ada angkatan celik. Bila mula ditolak sahaja kepada Mahsyar, dia mula buta. Maka diheret oleh Malaikat. Tak nampak lagi. Yang kedua, pandangan daripada Mujahid, daripada Abu Saleh. Bahawa maksud, Anah di sini iaitu, Orang ni akan ditumpulkan hujahnya. Maksudnya tak boleh nak berhujah lagi. Kat dunia dahulu pantau, Dia satu perkara, dia ada jawapan. Maka kat akhirat besok akan, Dibutakan mata hatinya untuk menjawab Segala serba memang dia sudah tidak layak menjawab Memang tempat yang selayaknya untuk dia adalah narki Allah SWT Jadi adalah pandangan yang mengatakan maksud buta di sini Buta tidak punya idea untuk menjawab Kerana terkejutnya melihat suasana pada itu mati akal lah dia Ini pandangan yang lain tuan-tuan yang ni boleh katalaskan tapi tanya kepada Allah SWT Ya Allah mengapalah aku dihimpankan Seperti ini dahulu kat dunia Aku ni seorang yang dilihat orang Seorang yang dapat melihat Ataupun dilihat orang Yang terpandang, dipandang mulia Dia teringat kehidupan kat dunia dahulu Dia merupakan seorang yang disegani Mungkin dia memiliki pangkat tentu Kekuasaan Dia memiliki kekayaan Tapi sampai ke sini aku seolah tidak tidak terpandang Tidak berhenti lagi Jadi seperti orang yang Tiada kedudukan langsung Seperti orang bodoh Tak dapat membuat sebarang Jawapan Tidak dapat Menjawab sebarang soalan yang dikemukakan Jadi Allah menjelaskan kepadanya Memang benar ayatuna Benar datang kepadamu ayat-ayat kami Lalu kau lupakan Kau dustakan Allah SWT telah mengutuskan petunjuknya, Rasul-Rasulnya, Tapi semua ditolak olehmu Wahyu itu tidak bernilai di sisimu Semua disampaikan kepada kamu, semuanya kamu tolak, kamu lupakan Jadi tuan-tuan, di sini maksud Tidaklah ada alasan buat kamu untuk mengatakan bahawa petunjuk itu tidak sampai kepada kamu Semuanya telah disampaikan Kamu acuh tak acuh saja. Dahulu, kamu minum akhir yang memabukkan Dahulu kamu lakukan maksiat yang dilarang kamu melakukannya. Dahulu ketika suara azan itu berkumandang, segera engkau matikan. Engkau takut ia akan mengganggu kesenanganmu. Pantang kamu kalau mendengar satu pengajaran ilmu yang bercanggah dengan nafsu syahawatmu, engkau akan tolak. Maka, sewaktu di dunia dahulu, engkau menunjukkan kedudukanmu. Ke akhirat ini, kami menunjukkan kedudukan kami. Apa yang kau boleh buat sekarang? Kalau dahulu di dunia, engkau menjadi pusat perhatian orang kerana kedudukanmu yang tinggi, tinggi di mata orang-orang yang jahil itu, sekarang, kamu termasuk di kalangan orang yang dilupakan Tak ada nilai sesin pun terdurukan kamu pada hari ini Kamu tak patut dah nak menginsafi Kerana akhirat ni bukan lagi tempat untuk Kamu kembali ke dunia Dan mengisi kekosongan waktu kamu Dengan amal salih lagi Sudah Semuanya sudah tertutup peluang tersebut Tentu adalah hati yang Allah jelaskan di sini Qala qazalika atas ka ayatuna fanasitaha Wa qazalika kamu mengabaikannya Jadi pada hari ini Engkau pula akan diabaikan oleh kami Engkau tidak punya nilai lagi di sisi kami Engkau telah pandang daripada ayat-ayat kami Memperlakukannya seperti kelakuan Orang-orang kafir Orang-orang yang ingkar Sampai kepada kepadamu semuanya yang kamu tolak Maka demikian pada hari ini kami perlakukan kamu Seperti perlakuan kamu terhadap ayat-ayat kami dahulu dulu ni Ini sama dengan surah Al-A'raf yang pernah kita bincangkan dahulu tuan-tuan Juga persalingan yang dapat kita lihat dalam ayat ni dengan ayat ke-81 di dalam surah Al-Araf. Fa yawma nansa-hum kama nsuu liqa'a yawmihim hadha. Maka pada hari ini kami melupakan kamu. Kami lupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan dengan kami. Kat dunia ni banyak peluang untuk berjumpa dengan Allah tentu kan. Ada hadis yang sahih Nabi sagga sallallahu alaihi wasallam mana habba liqa'a Allah ahabbahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Bertemu dengan, dengan Allah, Tuan-Tuan, selalu berdalam munajat, pada waktu malam, dengan tahajudnya. Bagian lelaki salat berjemaahnya, membaca Al-Qurannya. Mesti kurulahnya tanda kita ingat kepada Allah, Tuan-Tuan. Kerana -tuan. Musiul Khawla ni, seorang tabi'i yang hamad hebat, yang pernah diuji dengan ujian, dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi dalam satu riwayat, tapi tidak terbakar, sedikit pun tidak terusik kulitnya. Beliau ni dikenali sebagai seorang sangat Banyak zikrullah Seperti disebut oleh Imam Ghazali dan Yahya al Al-Midin Dan begitu juga ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam Pada keutamaan hadis berkaitan dengan zikrullah Abu'l-Hawla ni yang tahu Yang sangat kuat berzikir pada Allah SWT Sehingga dia dipanggil orang gila Wahai orang gila Kamu ni seolah-olah tak ada dunia lain Dunia kamu zikrullah saja Jawapannya bukan bukan dunia orang gila nak Yang mengidik ni itu ternyata seorang lebih muda bahas kepada orang tusung lembu tidak nak bukan bahas, bukan orang gila berkelakuan seperti ini sebenarnya inilah dia ubat merawat penyakit gila kala innahu dawaul junun sebenarnya berzikir banyak ini adalah ubat daripada timbul penyakit gila maka inilah penjelasan terhadap mereka yang lupa Pada Allah SWT akan dilupakan di akhirat pada yauman nasahum kama nasulika ayyamihi kami lupa kepada mereka sebagaimana mereka lupa pada kami lupa pada pertemuan dengan kami Tentuan ada pun melupakan hafaz Al-Quran Tapi ia memahim maksud dan melaksanakan apa yang dipintahkan Allah SWT Maka perkara ini tidaklah termasuk dalam ancaman khusus di sini Perlu kita jelaskan perkara ini kerana ada di kalangan Mereka yang mengatakan bahawa mereka yang telah menghafal Al-Quran Kemudian lupa Mereka akhirat besok akan dibangkitkan dalam keadaan buta Sebenarnya pandangan ini merupakan pandangan individu yang tertentu. Ia dinafikan oleh kebanyakan para ulama Ia tidak ada kaitan Walau bangun bila dah menghafal Al-Quran Ingatlah dia Ambillah peluang untuk bangun pada waktu malam Untuk membaca ayat Allah SWT dalam salat Supaya ia tidak hilang Kerana ayat Allah SWT ini lebih cepat hilangnya Berbanding dengan seekor binatang yang tidak bertambat Seperti unta sebagai contohnya Asyad utafal lutan Lebih cepat terlepas daripada unta yang tidak diambil berat Ikatan itu tentang ni boleh ke Tapi memang Ternyata Ancaman ini juga Berkaitan dengan orang melupakan Lafazal Quran Tak dinafikan Tapi bukanlah Secara mutlak Maksud begitu Maksud di sini Orang yang mengabaikan Minta Allah SWT Tapi bagi orang yang telah Muhafazal Quran Ini satu kemuliaan Ia menjadi sebab Untuk sedara bangun malam Sedara bangun malam Ia menjadi sebab Untuk sedara tidak bercakap hal, hal dunia Yang boleh menyebabkan Lupa terhadap ayat, ayat Allah SWT itu Dan itu kita tidak layak Mengatakan saya terlupa Hmm. tak boleh kita kata saya terlupa. Katakan saya dilupakan, nusi itu ataupun nusina, kami dilupakan. Dilupakan mengandungi maksud kita melakukan maksiat pada Allah Taala, Allah, Allah, Allah tidak akan cabut nur yang ada dalam hati itu bagi yang menghafaz al-Quran Karim, sedang melakukan dosa, melakukan maksiat berterusan, maka akan hilang nur Allah itu daripada hati. Lantas apa yang dia hafaz itu tidak lagi dapat di-recall dengan mudah kadang-kadang baca satu ayat tu seolah-olah macam tak pernah baca, bukan tak pernah hafal, tak pernah baca langsung, kenapa malang sekali nampaknya ayat tersebut telah pun dilupakan daripada hati Sanubari seseorang yang menghafalnya. jadi ini ada pandangan yang menyatakan seperti itu, iaitu orang yang buta di akhirat ni adalah mereka yang menghafal Al-Quran kemudian sengaja melupakannya dan tidak memandang berat padanya menghafal Al quran lepas melihat orang kaya, rasa teruja pula kenapalah aku tak kaya macam dia kita tahu kadang-kadang orang yang kaya ni terlibat dengan macam-macam menda -macam yang bukan-bukan Dia rasa kerdil pula di dihadapan orang kaya Itu yang mengampu tu Itu yang timbul pengampuan tu Kerana mengharapkan dia memperolehi apa yang diperolehi oleh orang kaya Dia tak rasa hebat apa yang Allah setelah kurniakan kepadanya Dalam satu hadis maukuf Sebenarnya mengatakan hebat dari Al-Quta ni Bahawa Nabi SAW mengkarak Al-Quran فما ظن أن غيره كأوتيا خيرا مما أُوتي فَقَدِ اسْتَسْغَرَ ما أضَمَهُ الله بحجة تل نعتانيني. Sesiapa yang mendapat Al-Quran Menghafaznya memahaminya, menjadi seorang alim, tiba-tiba dia menyangkakan ada orang lain yang dapat satu lebih baik daripadanya. Ini maksudkan di sini melihat dunia ini memiliki oleh orang yang lain daripadanya lebih hebat daripada apa yang Allah beri kepadanya dalam bab akhirat itu. Sebenarnya dia telah pun memperkecilkan memandang hina apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan pakadi star sama Allah mahullah Dia telah pun memandang hina atau memperkecilkan sesuatu yang Allah agungkan iaitu al-Quran Al Karim sendiri kefahaman terhadapnya Qul ayat berikut ayat 117 Ikhlas filla wa kadhalika najzi man asrafa wa yu'min bi ayati rabbi wa la azabul akhirati ashad wa abqa dan demikianlah kami membalas Orang yang melampau batas Dan tidak yakin Kepada ayat-ayat Sungguh yang azab di akhirat itu lebih berat Dan lebih kekal Ya Allah Warhimah di sini Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang melampau batas Mendustakan ayat Allah SWT dunia akhirat Sebagaimana firmannya Pernah Allah SWT gambarkan dalam lain-lain Musim surat Ra'at Lahum azabum fil hayati dunia Wala azabul akhirati asyak Wama lahum min Allahi min waq mereka mendapat seksa dalam kehidupan dunia Dan azab akhirat pasti lebih keras Tidak ada seorang pun yang dapat menungi mereka dari azab Allah Sebab itu Allah gambarkan Pada ayat 17 ni Semuanya azab di akhirat itu Lebih berat dan lebih kekal Maksudnya tidak lebih pedih dari azab dunia Lebih kekal bagi mereka Mereka kekal dalam azab itu Sebab itu Tuan-Tuan Mereka Osean Rasulullah SAW Mengingatkan para sahabat. Tonton juga sekian yang terlibat dalam sebagai contohnya li'an. Li'an ini adalah berkaitan hubungan suami isteri. Nanti kita sampai pada hukum kenaan kita akan bincangkan tuan-tuan. Li'an adalah satu proses melaknat yang berlaku di antara suami isteri bila berlaku tuduhan salah seorang melakukan zina sebagai contoh, tamunya pada isteri. Nabi sentiasa mengingatkan orang yang terlibat dengan sabda Nabi, "Inna 'azab ad-dunya ahwanu min 'azabil akhirah." Semua azab di dunia ni lebih ringan nak bandingkan dengan azab akhirat insya-Allah nanti kita akan bincangkan lebih lanjut tentang ayat-ayat yang berikut menyempurnakan kefahaman terhadap surah ta ini kita akan lihat kaitan yang sangat sistematik sebenarnya desup tematiknya desup mauduinya desup objektifnya insya-Allah kita akan bincangkan pada ayat terakhir sebelum surah ini Allahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mubarakullahu feekum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.